Журналістові нашому, якби не його програма про фірму Деметра, то й моя історія закінчилася б не так. Одержав ткачик, борець за суспільну справедливість, гарного хабара за те, що стули у пельку з приводу злочинної діяльності Деметри. Вона й продовжила вивозити вагітних дуреп до Америки, а після пологів їм три копійки на дорогу та ще й під сраку коліном. Без дітей і без грошей. От цією правдивою історією з життя зайнятися б нашим правоохоронним органом. А зі мною в Деметри облом вийшов, не на таку нарвалися. Мало що я тут, ціла, здорова з дітьми, та ще й на гарні гроші їх розвела. Передавайте привіти усім знайомим і незнайомим добрим людям. І не робіть мені більше капости, бо я... Пам'ятуще, Ліда Олійник думає про вас. Ой забула, ось фотка. Передайте моїй подрузі, зірці. Треба було б взяти з неї грошики за всі фотки, що я на неї витратила. Та хай, я не збіднію. Приїду, розрахуємося. А вона таки непогано виглядає у клітці, аж витріщилась, як коза на різника. Ліда дописала. Поставила крапку, заклеїла конверта, уважно списала на нього всі літери адреси англійською, вийшла з дому, відправила листа. Мала гарний настрій, навколо вирувала яскрава чужомовна, а від того безпечна юрма. Над нею стриміли над тлі неба, освітлені яскравим південним сонцем, вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру підвела голову і заціпеніла від фантастичної картини до першої вежі наближався маленький сріблястий ніби іграшковий літак між ними хоче пролетіти чи що змайнула думка літачок врізався у вежу згори полетіли уламки конструкції другого вибуху літка вже не почула за попередніми даними Жертвами терористичного акту стали кілька громадян нашої країни. Інформація уточнюється. З теленовин. Київ, 2000-2002 рік. Марина Меднікова. Ім'я Марина – характер відповідний. Сьогодні штиль порозуміння з собою і світом, завтра – шторм емоцій. Але море врешті-решт Усе врівноваджує. Вік достатній для того, аби зрозуміти, куди воно йде, що робити, хто винний і дати всьому тому раду. Почала писати у минулому столітті, коли працювала головним редактором творчого об'єднання «Дебют» на кіностудії імені Довженка. Не друкувалася, бо не могла відповісти собі навіщо. Мабуть, чекала, доки перетнуться орбіти з Кальварією. Перетнулися. Обидві сторони дістають задоволення від процесу і від результату. Хіба того замало? Оприлюднено. Кіноповість «Ой» у часописі «Київ». Роман «Фрістайл» з елементами аерофотозйомки. «Тю» у видавництві Кальварія має нагороди всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» за роман «Терористка» та кіносценарій «Смерть олігарха». Пишуться, не наврочмо, роман «Терористка 2» і заключна частина трилогії під поки що секретною назвою, започаткованою романами «Ой» та «Тю». «Живе у двох світах, як у сполучних посудинах», Київське перетікає в сільське, сільське – в київське. Правляється з інтернетом, сапкою і граблями. Поєднує названі світи ветеран автобудовання жовтий підтоптаний мускалик, наймення Рудик. Він задоволений своєю водійкою, як і водійка ним, хоч і воліла, аби менше ламався. Вірує, прояви Бога вбачає на кожному кроці. Хто б інший розфарбував крильця комашини, що її навіть у мікроскоп не видно, у стонадцять кольорів? Хіба не чудо, що з манюнького зернятка вилуплюється морква і цибуля, і не переплутають, кому звідки виростати?